I okay. ni kidogo cha uzalishaji wa maziwa Kinaathiri mkoa kiasi gani kiuchumi. Uzalishajiduni wa maziwa katika mkoa wa Kagera, unaathari kubwa kuanzia kwa mfugaji mwenyewe ngonya na eto leta au tano, ambaye angeweza kutoa litakumi 10 au 15 kwa siku maneno yake kile kipato cha familia kinakuwa kimepungua lakini cumulatively yaani kwa ujumla sasa mapato yanayopatikana kwa wafugaji hata kimkoa kile kipato kinakuwa kidogo uchumi wa mkoa unakuwa nao umeathirika kwa namna hiyo tukiitazama mchango wa maziwa kwa uchumi kwenye mkoa wa Paderi hizo takwimu nadhani itabidi ufanyike utafiti ili kuweza kuestablisha establish hasa kwamba maziwa yanachangia asilimia ngapi na hii huwa tunafanya kwa kushirikiana na benki lakini kutokana na idadi ya ng'ombe tulionao wengi hawa wa kitunzu vizuri maziwa yana nafasi kubwa sana ya kuchangia katika utimii wa mkoa wa Kagera ukilinganisha na mikoa mingine kama Dar es Salaam, Iringa na Mbeya unakuta uchumi wa mkoa wa Kagera unaonekana huko chini